Így is. Visszhangz? Visszhang? Jó. Oké. Okay, így jobb lesz? Köszintek Szuper. Kell, kell. Önbizalmat ad. <gül> Jó, tehát a csillogó webes jövőről fogok nektek beszélni másfél órában, vagy kettőben. Meglátjuk, hogy meddig bírom. Um, arról fogok beszélni, hogy csillog-e a jövő, mennyi, mennyire csillog, mitől csillog, illetve hogy mi határozza meg a fejlődést most így a webben. Oké, okay. next. Az elején szeretnék tisztázni pár fogalmat, hogy képben, képben legyünk, mit értek az előadás folyama alatt, például a webben, illetve a jövő alatt. A web egy újradefinálás alatt álló fogalom. Nem kell megérni, igazából csak egy táguló definiálásról van szó. Az alapok nem fognak változni. Marad az, ami eddig is volt, az internet uh, grafikus felülete. és technikai szünet? Várjam. Még ne, nem ennyi. Tehát maradunk az alapoknál, Újra értelmezzük uh, a, a, az előadásom alatt uh, minden olyan eszközt, illetve minden olyan felületet, ami az internetet jeleníti meg, internet adatait, információi tartalmát grafikusan. Web-webnek fogom hívni, ez szükséges ahhoz, hogy ne kerüljünk fogalomzavarba. A jövő az egy ebbe a legkönnyebb fogalom ebben az előadásban, állandó nem változó a webbel ellentétben. Azt kell egyedül meghatároznunk, hogy a web kapcsán milyen időintervallumot érdemes bűvőnek nevezni. Ha visszamegyünk egy kicsit a múltban és mondjuk az elmúlt tíz évet vesszük, megnézzük, hogy az elmúlt tíz év alatt a web mennyit fejlődött, akkor azt látjuk, hogy hatalmas fejlődésen ment keresztül tíz év alatt. A webes rendeknek körülbelül 2-3 hónap is elég arra, hogy megváltoztassa a fejlesztés irányát a webfejlesztőknél. Így az előadásom alatt 2-3 év trendjeit próbáltam nektek bemutatni. Azt hozzátartozik az előadáshoz, hogy körülbelül 12 éve élek webből. Ez az előadás azért annyira nem lesz szakmai, mint amennyire lehetne. Nagyon sok spekuláció, fikció lesz benne. Leginkább azok lesznek ilyen fikciók, amik a jövőre vonatkoznak. Jó, hol tart a web? Szerettem előni ezeket a poénokat általában. Hogyha az emberiség fejlődéséhez hasonlítjuk a web fejlődését, akkor jelenleg valahol a kőkorszaknál tartunk, mondjuk a részkorszaknál. Ismerjük már a tüzet, valahol ott, ott tartunk, hogy elszigetelt törzsök élnek a pusztában, és próbálnak életben maradni. Tudjuk már, hogy kell eszközöket használni, valamilyen eszközöket gyártunk is, mondjuk kőkés, meg dárdát, meg hasonló, ilyen primitívebb eszközöket. Talán már ismerjük a kereket is de még a kerék az nem került fel egy szekére, nem megyünk több száz kilométert, nagyjából egy helyen állunk. Igazából a jelenlegi státusz az egy ilyen kísérletezés, hogyan lehetne jobb, merre kéne tovább menni, hogyan lesz gyorsabb, meg biztatóbb. még egy? Bocs. A jelenlegi szakasz tehát egy kísérletezés, ami most ott tart, hogy a web egy ugrás előtt áll, ez az ugrás lehet, hogy már végre is hajtódott, semmi máshol nem szól, mint az asztali gépek monitorairól kilép a web, vagy már ki is lépett. Megjelenik mindenféle eszközön, például mobiltelefonon lehetne végletekig sorolni, majd pár példát mondok. Röviden dióhéjban az asztali számítógépek jövőjét már lehet látni, mondjuk, hogyha egy 5-10 éves időintervallumot tekintünk, meg melem kockáztatni hogy az asztali gépek inkább csak az asztali, a munkavégzést fogják magukra venni mink funkció kikapcsolódás kommunikáció szórakozás funkcióit pedig átveszik a mobil eszközök illetve visszatér a tévé most mehetünk. ennek az egész technológiai ugrásnak illetve fejlesztésnek egy egy iránya van most ez pillanatnilag a mobilizáció néven fut bárhol bármikor elérhető legyen a web akár egy mobiltelefonon, tévén, ütőszekrényen, talán már van olyan mosógép is, ami internet kapcsolattal rendelkezik, hogy miért, azt még nem tudjuk, de ott van. Illetve ami még elég érdekes történet, ez az autó, egyre több autónak a középkonzolján jelennek meg a kielzők, amik már internet tartalmat képesek megjeleníteni. Jelenleg még azért ö, elsősorban azok az adatok jelennek meg, ami az autóhoz szükségesek, stati statisztikai adatok, mennyivel megyünk, mennyi benzinünk van, stb. Illetve GPS adatok, időjárás adatok, illetve egy-két olyan kötyűn már láttam, hogy híreket is képes megjeleníteni. Illetve hát a középkategória felső szegmensétől felfelé már léteznek olyan autók, amik a szélvédőt használják kijelzőnek. Egyelőre elég limitált adat, adatot raknak ki, tipikusan korábban már említett vezetéshez szükséges adatok illetve hát a GPS-t is elkezdték fölvarázsolni borzamas minőségű nyílak mutatják a szélvédőn hogy majd legközelebb merre kell menned illetve a távolságunk mutatják, hogy 200 méter múlva mondjuk mennyire balra aztán vagy van ott út vagy nincs a platformfüngetlenség ugye azt is jelenti hogy bármi aminek jelzője van az alapvetően képes már az internet adatait megjeleníteni, tehát webet fogad. Ennek az egyik legfontosabb hatása, hogy egyre több ember írja el a webet, bárhonnan, bármikor. Illetve ugye van egy másik uh, iránya is ennek a történetnek, hogy egyre több embert lehet elérni weben bármikor, bárhol. Persze, hogyha az ember úgy dönt, hogy ő elérhető. Mehetünk. És hát ez azt jelenti, hogy rengeteg ember elérhetővé vált tömegben az interneten. Van ugye egy ilyen klasszikus mondás, hogy mindenki mindenki ért, egy mindenki ért. Ez most egy kicsit kezd átmenni abba, hogy mindenki mindenkiért. Előjöttek a közösségi érdekek egy erősebb képviselete. Ugye arról szól az egész közösségi elérés, tömegelérés jelenpőjelentben az interneten, hogyha megfelelő tartalmad van, gondolatod, információd, azt megosztod, megosztja más is, és akkor egy, egy idő után beszélhetünk olyan számokról, hogy elértél 10 000 usert, 100 000 usert, akár 1 millió usert. Ennek ez a valódi ereje, ennek a történetnek. Nyilván ez, ez, ez a történet sokak fejbe megszüli azt a kényemes gondolatot, hogy akkor porszívót így fogok eladni, megosztom, és akkor majd elérek 1 millió ember biztos, hogy lesz, aki megveszi. Láthatóan ez nem fog működni, a közösség az, az egyre intelligensebb, Ugye itt fel is írtam azt, hogy intelligencia, ami, amire egy rá is térnék, mert egy nagyon fontos pont. Ugye sok ember tudsz elérni, tudsz nekik információt adni, de az igazán bingo az az, amikor információt kapsz tőlük valami olyan problémára, amire úgy gondolod, hogy a közösség tapasztalatára van szükséged. Kimerelem jelentő, hogy bátran meg lehet próbálni a kérdéseket, a legfőbb hülyeséget kapsz, hogy röhögsz az esetek többségében hasznos információt fogsz kapni. Aztán, hogy ez nagyméretben működik-e, tehát hogyha mondjuk százezer usernek kiküldöd azt a kérdést, és ők mondjuk egy percen belül válaszolnak, mind a százezren, az már nem lesz annyira hasznos. Fölírtam ide a Fortune nevezetű trollbrigádot, elrettentő példának, akik szintén a tömegerőt használják arra, hogy uralják az internetet. Aki ismeri annak, nem fog újdonságot mondani, amit most mondok róluk. Egyetlen egy céljuk van a buli, és tönkretenni mindent, amit csak lehetséges. Szerencsére nem fizikailag vandalizálnak, inkább ilyen mémekben adják elő ezt a rombolást. Több szót nem is vesztegetnék rájuk. Biztos, hogy találkoztatok már olyan mémmel, amit ők indítottak el. Arra egy kiváló példa ez a Fortune nevezett brigád, hogy aki jól használja, ügyesen használja ezt a tömegerőt, az igazából az egész internetet képes beteríteni jelen pillanatban a gondolataival, információival. Az, hogy rengeteg ember összejön, még ha virtuálisan és gondolatokat cserélnek egymás között, az azt jelenti, hogy a közösség egy idő után optimális esetben, illetve hát a tapasztalat azt mutatja, elkezd egy közös célért küzdeni, legalább olyan szinten, hogy a közös véleményt erőszakosabban vagy erősebben megjelenteni az interneten, ez jelen pillanatban mondjuk ö, átlag ott tart, hogy megnyomják a like gombot, mondjuk meg, megnyomják még a megosztás gombot, meg még mondjuk retweetelik, hogyha twittereznek. Ez egy olyan tömegerő, ami jelenleg nem nagyon van tudatosan használva. Látszódik, hogy egy idő után erre lesz igény, illetve hát ugye lesz majd itt egy előadás. Dr. Kis Péter <gül> fogja elmondani, hogy a valóra váltó történet az, hogy jött össze ott. Ja, József, bocs, nem tudtam megjegyezni ezt a nevet. <gül> tehát tehát uh, itt már azért is uh, részesei voltatok egy olyan tömegnek, ami, ami egy célért küzdött és sikerrel. Mozgalmakat írtam föl, egy aktivizmus nevezetű, illetve a Wikileaks nevezetű. Hát én mozgalomnak hívom őket, aztán lehet, hogy gyakorlatban többről van szó. A hacktivizm az, az gyakorlatilag egy olyan... Uh, illegális csoport, akik szervereket, adatokat tördelnek, lopnak el. Az a lényeg az egész történetnek, hogy ha lehet, akkor visznek bele egy kis poént is, diffészelnek mondjuk egy politikai szájtot, de minden esetben van egy kis politikai indítatás az egész történet mögött, ami általában az motiválja, hogy nem értenek egyet valamivel. Nagyon ügyesen csinálják. Igazából ez egy nem egy csoport, ez egy mozgalom, aminek Bárki tagja lehet annélkül, hogy tudna, hogy tagja. Itt, itt az fontos megjegyezni, hogy ez egy olyan eszme, ami tömegeszme, még ha nem is nagy tömegeket mozgat. Nem ismerik egymást, de egy célért cselekednek, és csinálják a dolgukat. A Wikilix az egy sokkal érdekesebb történet, arra talán azt is lehet mondani, hogy hasznos, amit csinálnak, mert nyilván ez megítélés kérdése. A Wikilixről ugye annyit lehet tudni, hogy egy olyan közösséget akar, akinek az a célja, hogy politikai, illetve gazdasági információkat hozzon napvilágra, és úgymond a világ az emberiség közösségének a tudtára adjon olyan dolgokat, ami esetleg az emberiség sötét oldalához tartozik jelen pillanatban. Ők ö, szervezetten működnek, viszont ott is két közösségről beszélhetünk. Az egyik közösség az, aki ellopja az információt, ez ugye illegális minden, minden esetben. A másik pedig, aki megszervezi ennek a kiszivároktatását, őket is az írtam föl, az egyik legjobban működő ilyen gépezet mozgalom. Egy perc. Szeretnél? Ja, egy percen van? Jó van, akkor mehet. Én Fölírtam egy ilyet, hogy én vagy közösen. Ez, ez a másik irány, amikor azt mondjuk, hogy fölfelé jön a webre valami olyan cselekvés, ami már létezik. Nem hoztunk létre új dolgot a, a webben. Mondjuk Mondok egy olyan példát, hogy mentek a vonaton, és a néni előkapja az unokák fotóit és megosztja vele az élményeiteket, ez szerintem ennek a terrornak már majdnem mindenki volt áldozata. Most ez megtörténik jelenleg is a webben. Facebook falatokat végignézitek, biztos találtok a Marika nénit, aki az unokát, vagy a gyereket hype-olja fölfelé. Nagyon fontos történet a gamification, ha jól tudom, akkor lesz közvetlen utánom egy előadás. Erről nagyon, -nagyon sokat nem szeretnék mondani, biztos találkozni fogtok vele, vagy már részesély is vagytok, csak nem tudtok róla. És hát az élmény megosztása, amit igazából egy ilyen, egy ilyen kicsit fekete ló, fekete zsákba macska, nem tudom jobban ragozni a történetet. Jelen pillanatban ugye ez arról szól, hogy hol vagyok, mit csinálok, mit nézek, mit eszek, mit játszok, a kutyát nem érdekli. Tehát ha én most elmondom, hogy honnan jöttem és mit tettem, biztos, hogy nem érdekel titeket. Viszont ha ezt nagy tömegben műveljük, és azt mondjuk, hogy több száz user elkezdi mondani, hogy éppen itt van a gyárban, vagy mi ennek a csodális intézménynek a neve, elnézést. Akkor egy idő után a tömeg másik fel, aki még nem járt, itt, megjegyzi, hogy itt, itt gyakran vannak sokan, és elkezdi érdeklődni. Ez azt jelenti, hogy, hogy visszacsatolhatunk oda, hogy a közösségi bölcsesség. Hát lehet, de hogyha mondjuk én azt mondom, hogy mit eszek, amit mit én főztem, és a saját receptemet, ingyen megosztom a közösséggel, annak már nincsen gazdasági, legalábbis azt hiszem, okai. Nem hiszem, hogy csinálnék. De szerintem ezer userből, ha egynek fordul meg a fejéből, hogy szakácskönyvet írjon, és ő odáig jut, hogy nem lehet e kiadni jelen pillanatban, hogy így a a Ez, Azt viszont nem fogja megmenni a közösség, hogyha elterjesztem az infót, hogy ő ellopta a palacsintem receptjét. <gül> Tehát itt, itt az, azt kell megjegyezni, hogy a, a, a közösség, ami nagy tömegbe kezdjen lenni, és könnyen elérhető az interneten, az egyfajta filterként fog működni, és meg lehet bízni benne. Jó, hát egy csodás lezárással készültem. A web alapvetően csillog és fényes a jövőjén. Ennek a csillogásnak és fényes jövőnek a, én úgy érzem, hogy az az alapja, hogy egyre több ember kerül fölre és ha egyre több ember fogja úgy érezni, hogy a közösséghez kell tartoznia, és hát én nem a webben bízok, hanem az emberiségben, és azért gondolom, hogy csillogni fog a web jövője. Köszönöm a figyelmeteket. Hát igen, hogyha van kérdés, akkor nyugodtan. Visszas szerették. Hát... <gül> lehet, hogy. Hülyeség ellen nincs védelem a webben se. Tehát ez egy evolúciós kérdés, hogy az intelligencia. Hát ha hülye valaki és öngyilkos, akkor. Jó, legalább megkérdezte volna tőle a Lehet, hogy megkérdezték, de nem érdekelt senkit, mert olyan. Olyan antiszociális volt az ember, hogy nem, úgy érezte a közösség, hogy ki kell dolgozni magából az embert. Oké, okay, köszönöm.